Hej och välkomna till Podden Kosparakon, en rap -tip. Jag vill inte ha som att Hej och välkomna tillbaka till Podden Kosparakon. Jag tror inte vi har sagt det. Vi avsnitt ett. I första avsnittet var, hej och välkomna tillbaka. Han har sagt oss. Och nu börjar vi med jättekonstiga kommentarer. Ja. som sagt, tjå. Tjena! Det här är podden Konspiration. Tjena alla poddigare. <laughs> Tjena alla teorister. Mm. Idag så är vi redan på avsnitt sex. Mm. What? Ni, nu tänker ni. Nu är vi mer än halvvägs. Nu tänker ni så här. Wow, de är helt galna som lyckas hålla enligt schemat så fast länge. Mm. Och leverera bra content. Eller hur? Men jag hade en hjärtattack igår kväll. Och ja. det har Jag har redan berättat för dig, Moa. Ja. För jag satt och skrev ja. så här stödorden till det här avsnittet. Eh, för vi har ju alltid. För vi har så mycket fakta så vi tar upp. Så vi har ju lite så här Mm, För att vi ska veta vad vi ska snacka om. Ja, och så vi inte säger typ fel datum och sånt. Mm. Men då satt jag och skrev det här. i kväll och bara. Du du, du, du, du, Och jag var väl typ så här. Fjärde del. När min dator dog. Mm. Och. Min laddar hade gått sönder. Mm. Se, jag får skriva här i panik nu. Mm, typ. Då är det knivigt. Mm. Då är det riktigt knivigt, alltså. Ja. Hur har din vecka varit må? Sjuk. Sjuk. Vi har båda varit sjuka. Ja, vi har inte sett. Men du alltså, har ju hostat brutalt. Jag har sån här nästan dödshosta. Ja, alltså mm. När du kom till skolan i morse, jag bara pratade med dig ja. och du bara. <skratt> Så där låter det är så himla sin om det tycker jag. Typ. Jag är på bättringsvägen. Ja. Antagligen så är det jag som har smittat Anna som har smittat mig tillbaka. Mm. Det är en ond cirkel av smittningar. Ja, vi har spenderat väldigt mycket <skratt> tid tillsammans på senaste tiden tycker jag. Det blir så. Ja. I alla fall. Idag är det som sagt avsnitt 6. Och för ni som äm, känner till vår planering, jag tror inte det är så många. Då vet ni att det här är sista avsnittet vi kommer släppa. Innan jullovet Ja, innan jullovet Inte för alltid Mo, jag tänkte lägga en liten där Innan jullovet Så efter det här avsnittet Då syns vi inte på två veckor Nej, men sen är vi tillbaka Starkare än någonsin Ja På riktigt På är riktigt vi, så, vi kommer vara så utviljade då Eller hur Jag kommer att sova för första gången på typ tre månader mm. De här sista veckorna är brutala Skojar du så mycket inlämningar Och jättar. inte bara att vi gör inlämningar Utan att vi har det här också Mm Precis. Extra mycket arbete. Mm. För vi tar ju inte jullov än. Nej. Vi tar jullov om en vecka ungefär. Och då, då taggar ni. Men eh, jullovet är en perfekt tidsperiod för er att lyssna igenom alla avsnitt en gång till. Eller hur? <laughs> och så här, tycker jag det är amazing hur mycket bättre vi har ja, blivit. Och Anna, vet vad jag vill ha julklapp? Du vill ha snälla barn. Ja, men... Och om jag fick önska mig en julklapp av allt i världen, mm. då skulle jag vilja önska att jag fick podden konspiration i julklapp. Det är en fin julklapp. Mm. Jag tänkte med att du skulle få en fylld. Mm. <laughs> det är också kanske... Det är också så här, också. Ge bort en gåva, ge bort podden konspiration. Mm. Då skulle man bli glad. Du fick ju faktiskt världens bästa förhållsprocent, så att... Ja. Äh, ja, det fick jag. Ja. <laughs> Jag tror den ligger i min väska <laughs> I alla fall, ska vi kicka Änta, igång? Har vi sagt vad vi ska snacka om? Jag tror inte. Jag glömmer alltid av det här. <laughs> För vi I alla vi fall, heller, sammanfattning. Detta är avsnittet innan jullovet. Mm. Och idag är det avsnitt sex. Jag är sjuk. Och vi ska prata om verkliga konspirationer. Ja. Vi har ju suttit här i typ fem timmar sammanlagt och bara pratat, pratat, pratat om hur konstiga vi tycker att vissa konstruktionsstudier är. Och att är. på dem. Och att ja. konspirationer egentligen är skit bullshit mm. Så det här är väl vårt lilla försök att bli utvecklade och nyanserade. Ja. <laughs> men faktiskt, olika perspektiv är mm. nyckeln till framgång om ni vill ha A på en uppsats. Mm. Ta typ fem olika perspektiv. Så jag, har jag tror att han behöver ha det. Tre. Tre. Perspektiv. Om ni har ett A. Det funkar på allt. Det funkar på allt Ibland har jag bara två. Jag har mm. bara bra perspektiv. ja Du kan ta typ en död och en levande. <laughs> Sämsta perspektiv. Ah, ja. Men alltså jag, när jag kollade lite på verkliga konspirationsteorier så alltså till att börja med så gick jag in på massa sidor och typ läste listor. Du vet typ så vaken.se vad heter det, annan? Omtalat finns det någon. Uh, likat like ja. finns också. Bullshit-sidor. Uh. Bullshit-sidor. Och så bara letade jag, okej, okay, den här konspirationsteorien skrev jag upp. Och sen så sökte jag upp vad mm. det var. Liksom. Och så här, jag hittade jättemånga intressanta och bara, wow, wow, wow. Det här måste vi prata om. Och sen när jag sökte upp dem så bara, uh, det är påstått. Mm. Han bara... Det är ganska svårt att hitta typ, verkliga konspirationer som verkligen man vet är verkliga. Det är många som är väldigt shady kring det här. Mm. Men jag har ändå fått en ganska bra bunt. Ja. Jag har fyra teorier, du har en idag va? jag har en liten tentig. Ja. Den är ganska rolig tycker jag. Ja. Och de här teorierna, alltså de har alla hänt. Mm. Så det är inga teorier. Och vissa har haft konspirationsteorier omkring sig och sen har det bevisats att ja, det stämmer. Mm. Andra har bara varit liksom, alltså det är typ som taget ur burken. Bara mm. att det har hänt på riktigt. Så man kan väl säga att det finns folk som har spekulerat kring det här. Mm. Och bara, jag tror det kan vara så här. Och sen har det faktiskt bevisat att det har varit så. Mm. Och sen har jag även några när det bara är liksom, ja men en riktig konspiration som har skett. Mm. Det är inte nödvändigtvis någon som har. Trott. Så till skillnad från kanske ja, Chem Trails eller 27-club så finns det fakta mm. på de här som liksom bevisar att det har hänt. Jag tycker jag har varit ganska duktig med att söka fakta annars. Mm. Ja. ja. Men på, alltså de, här, de här är liksom stenhårt bevisade. Ja, de här det är, är inget tvek. Nej, det är inget tvek. Förutom teori noll. Oh. <laughs> som jag ska bara lägga in som liten parentes. Falsk flagg. Vet du vad det är? Nej. Vet du vad Operation Ajax är? Ajax vet du vad det är? Ja. Fast det är inte Ajax. Nej. <laughs> Men i alla fall. Det är typ konspirationen att länder... Påstår att ett land har attackerat dem för att berätta att de för krig mot det här landet. USA ska tydligen ha gjort det här några och det här ska ha funnits typ, alltså långt tillbaka i historien. För att de fejkar typ så här? ni har bråkat med oss Ja, så de har, typ, har vi rätt att kriga mot er. De bara typ nu, nord, nu Nordkoreade Frankrike och oss. <laughs> Nordkorea. Shit, det borde vara egentligen typ ett nytt <laughs> verb eller någonting. <laughs> det var inte det jag tänkte säga. Men jo, det borde det bli. Ja. Krigsföring typ. ja Nej men eh, typ, nu bombade Frankrike oss. Mm. Därför bombar vi dem. Fast de, inte, Fast har de inte har bombat. Utan det är bara en ursäkt för att Usch. man ska föra krig. Mot det låter som sån där Paradise Hotel-spel typ. Oh no. Jag måste få ut Frankrike. Jag måste få ut Frankrike-spelet. Jag ska Nordkorea dem. <laughs> uh -huh. Så det är bara en liten parentes. För att vi tänkte inte gå in så mycket på det Nej Men det känns som någonting som ni kanske har hört talas om Som kanske är värt att nämna Teori nummer ett Edward Snowden, det vet om det är Mm Utan att mm, ungefär. Så. Jag vet väl nästan ja. Eller jag är inte säker Ja men det är typ så jag kände innan jag Läste på också att man, man har hört namnet Edward Snowden mm. men man vet inte riktigt vem det är. Nej. Men jag menar, du har ju hört massa konspirationstudier om ja, men typ att USA övervakar alla. Ja, det har jag hört. Det är sant. Mm. <laughs> Okej. <laughs> USA övervak övervakar alla. Ja. Övervakar de också oss i Sverige då. Det vet jag inte, för det har inte avslöjats i den här härvan då. Det handlar i alla fall om typ spionergi och massövervakning över deras egen befolkning vilket är olagligt. Um, och det här bevisades 2013 då att NSA eller National Security Agency hade lagrat information i form av typ telefonsamtal och mejl och allting om privatpersoner och allt möjligt. What? Och bara lyssnade av allting. Så Alltså om du jobbade på NSA och du visste typ att okej, okay, men, men uh, min partner, jag tror att den är otrogen typ. Mm. Då kunde man kolla upp det. Då kan man kolla upp det. <laughs> Oj. Alltså för man kunde ju använda det som sin egen grej, bara du hade en mejladress eller telefonnummer eller någonting. Åh oh, gud, ja. Det är ju inte bra. Hur kom de undan med det så länge eller? Jag don't know. Alltså i och för sig National Security, de måste ju ha sjukt bra säkerhet. Mm. Det kanske är därför. För grejer, hade de det egentligen? För de anställde nämligen en man som heter Edward Snowden. Här nu. Vad ska jag tillbaka hit? <laughs> jag vet. Så himla stolt. Han började jobba på NSA 2005. Mm. Och han tyckte ju så här, När han upptäckte vad de höll på med så var han ju inte så här. Han blev ju Han blev kyrk. Och han tyckte det var fel helt enkelt, etiskt. Och... det är. Det är jättefel. Så han började hemligt kopiera dokumenten mm. för att åtta år senare be om personlig ledigt på grund av medicinska orsaker. Mm. Det var inte medicinska orsaker. Vad var det? <laughs> det här låg som en spionfilm. Men det är typ en spionfilm. Jag tror att man har gjort en spionfilm Dude, alltså, det här. Jag skulle typ vilja vara Edward. låtsas man hade så spännande liv. Mm. Fast jag får kolla här. När han tog den här medicinska grejen så flög han... Kan man säga att han, han sjukskrev sig? Han sjukskrev sig, ja. det kan man säga. Um, för en sjukdom han inte hade. Mm. Han flög till Hongkong då och bestämde ett topphemligt möte med en journalist från den brittiska tidningen The Guardian och en filmskapare. Mm. Och han gav dem mellan 50 000 och 200 000 hemligstämplade dokument som bevisade att NSA hade avlyssnat typ, den amerikanska befolkningen. nu du ska vara. Jag är Jag är lite tjuck. <laughs> jag tänker bara att det här låter typ som någonting i en film. Jo, men då de har det en film om till. honom tror jag. Vad mm. heter Snowden? Jag har inte sett den men jag tipsar om den ändå. Mm. <laughs> Vad inte liksom? Um, han flydde till Ryssland och är idag en av de mest jagade i världen och han riskerar livstid i amerikanskt fängelse. Men nu får ju typ Amerika skärpa sig. <laughs> det är de som sysslar med det olagliga, eller hur? Han bara råkade typ så här snubbla över det. Eller ja, han, han sökte väl tjänsten, men... <laughs> men han visste han inte visste, vad de var på med. Nej, Han visste inte att hela USA går att lita på, eller hur? Men alltså, bor han i en liten stuga någonstans i Ryssland nu och typ skjuter risbjörnar? Alltså, <laughs> <laughs> <laughs> Nej, men alltså, Ryssland lämnar inte ut honom helt enkelt. Aha. Ja, men för att de, de är ju inte typ på jättebra fot med USA alltid. Ibland är de där, det. Det kanske inte alltid. är därför det är så inga konflikt. Eller nu är det väl det inte konflikt mellan Ryssland och USA direkt. Nu är de väl ganska bra kompisar, Trump och Putin. Ja, Putin tänker väl typ att han kontrollerar Trump. Ja, att han har någonting som Trump, eller regeringen vill ha, liksom. kan byta. Eller Trump bara i huvudet. Ja. <laughs> men han lite lite svara. Ja. ja, men de typ helt enkelt skyddar honom, skulle jag väl säga. En mm. så länge så planerar han att stanna i Ryssland. Mm. Typ forever. Ja. Men, <laughs> konstpaus. Mm. Eh, han har även sagt att han skulle tänka sig att frivilligt återvända till USA. Om man skulle få en rättvis rättegång. Mm, och det låter väl rättvist? Det låter väldigt rättvist. Men då tycker jag, vem är idioten som kom på att man skulle tjuvlyssna hela amerikanska folket? Alltså grejen är, nu när jag tänker på det här med massövervakning, att ja, USA håller på med det. Det är inte så illa med tanke på vilka andra teorier jag har läst om som har visat sig vara sanna. Ja, ah, okej. Okay. Jag har en sen som du kommer bara bli... Ha! nej Den här kanske inte var alltså, Det är ju klart, det här är ju allvarligt Att bli överlyssnad vart det, nej, Men det, såklart, det finns ju själva Cookies <hör> Det cookies. finns allvarliga Cookies Ja, det är ju sjukt läskigt mm. ja, Okej, okay, jag har inga belägg för det här Men jag läste någonstans Eller om det var en video Att om man har uppe Facebook-appen Och snackar så spelar den in dig Och sen visar reklam uh. Jag det var typ en Youtube-video om det. Men den typ... för det var en... Facebook sa att det inte var sant. Nej, men det var typ en familj som hade haft uppe Facebook-appen och snackat om kattmat hela tiden. när De hade uppe appen. Och sen typ två veckor senare hade de fått massa reklam för kattmat. Bara att de inte har katt alls. Mm. så här, Ingen relation till katter. Det var lite läskigt. Men som sagt, jag vet, det finns ju ingen direkt belägg bakom det här. Det här mm. var nog något som bara flamma upp över natten så. För jag var med om en gång att jag så var inne och internet hoppa, så bara, åh oh, den var fin. Då lägger jag bara Så förföljer den sig. Ja, alltså, går på internet. Nej, men alltså på riktigt. Jag lägger till den i varukorgen, och sen så bara, nej, nej, förresten, jag ska inte ha den. ja. Och så lägger man på, ur den ur varukorgen, så kanske bara beställer något annat. Mm. Men, den är grejen som du la i varukorgen, alltså det spelar ingen roll om du satt på din dator i typ eller något annat land. Alltså. När man, ja, när man går in på Instagram så kommer den hela tiden mm. Samma produkt Eller jag får liksom upp den om jag kollar Aftonbladet också Ja Vart som helst liksom Och sådär, det som gör mig lite sådär, bara, what? Jag får inte ens upp det på samma Dator Nej, det är läskigt Det är jätteläskigt, de vet ju i princip att De jag vet jag. vilka datorer som är sammankopplade i hushållen Ja Ja, det är obehagligt sådär, Mamma får typ inte dem Nej. Och det är det som är ännu läskigare för man, Men det är kopplat till wifi typ De får det när du sitter Nej men jag tycker inte det Du får reklamen när du sitter vid datorn Men din mamma får inte reklamen när hon sitter vid datorn typ, Eller inte när hon sitter vid min dator Nej. Men om hon är inne på sin telefon Så kanske inte hon får upp nej, nej, nej, nej. Den annonsen liksom Nej. Det men den förföljer mig mm. Teori nummer, två. Teori nummer två. Operation Snow White. Och du vet vem Snövit är. <laughs> ja, men det var aldrig riktigt min Disney-film. favorit mm, nej. Jag tycker de var så dåliga. Jag tycker de var och läskig. Jag tycker de var dåliga lag. Alltså, jag gillar låten. Och jag gillar att Dumpshine har gjort en typ musikvideo baserat på den. Hur som? Hur som? Operation Snow White. Ja, för den har troligen inget att göra med snövit överhuvudtaget. Har den med kokain att göra? Mm, nej, inte ens det. Värt ett försök. <laughs> Men jag har en som kommer senare som har lite med kokain att göra. Ja, det sa du. Ja. Men, alltså för att förstå Operation Snow White så måste vi veta vad Scientology-kyrkan är. Det vet jag. Det Vill du förklara... Okej, okay, jag kan inte så bra, men det är typ en kyrka som inte gör någonting. Jag såg någonting, det var någon youtuber, som bara, alltså om inte jag lyckas med det här, för han vill, han vill liksom uppnå någonting, så kommer jag skänka typ hundratusen till den kyrkan. Och han tyckte det var så himla dåligt, för liksom vad jag fattar som, som är typ en science-kyrka. Men de åstadkommer ingenting. Men nu kan du få ge den riktiga förklaringen. Mm. För jag vet inte om det är eh, korrekt. Men det är så jag uppfattat det. Den utvecklades av Elrond Hubbard. Mm. Och vad jag förstod så var en sci-fi-författare. Mm. Me. <laughs> han bildade den 1954. Och de kallar sig själva en religion. Men andra kanske skulle kalla dem en sekt. Mm. Eller typ någonting. Mm. Eh, och den förbund. Ett förbund, ett hemligt sällskap ja. rent av. Ja, men i princip. Ja, men typ, för att de håller faktiskt sina ritualer ganska hemliga och så. Mm. Så att, ja, frimöret 2.0. Mm, Fast de dyrkar science fiction. <laughs> <Det> låter ändå <laughs> rätt gött. Det låter ganska nice faktiskt. Men på deras ena hemsida så typ helgonifieras han, eller Ron Hubbard. Jag tyckte det var lite kul. Mm. För det stod verkligen typ, alltså... Det var bibel evangeliet om Jesus. Mm, mm, mm, mm. Det stod typ det om honom på Men det sida. Men Ja. Men religionen går ut på att människan är en odödlig själ som återföds efter den kroppsiga döden. Och den här själen då, den kallas teatern. Eller mm, någonting. Mm. Och, vänta, det här är inte samma som Heaven's Gate. Nej. För det är ju också någon sån religiös religiös sektgrej. Mm. Det finns ju tusentals. Det finns många. Audoterien. Audoterien. Det är deras heliga sakrament. Det är typ bibeln Nej, det är typ dopet. Jaha. <skratt> <skratt> religion kan ingenting. Vår religion, religionslärare bara åh, sakrament, sakrament, sakrament. bara <skratt> <skratt> bibel. <skratt> jag tror du menar menar Okej. Är det typ ett dop? Alltså... Ett dop är ett sakrament. Ja. Men ett... En helig tradition. Ja, en helig tradition helt enkelt. Um, och det handlar då om relationen mellan individ och handledare. Och det låter jätte kinky. Mm. Alltså, det låter, det låter jätte typ jätte kinky. Det låter Grekland, på typ antiken. <laughs> ja. Om ni vet vad jag menar. <laughs> I finohoramin. Den ska typ göra individen fri från metala blockeringar. Och, ja, alltså det, det låter lite hinduism över det. Ja. På något sätt. För, och genom då att individen går igenom det här så förbättras teatern. Och därmed världsalltet som består av alla teater. teater. Jag tänker bara på teater. <laughs> jag vet inte, det är samma jag, ord. Ja. <laughs> jag tänkte inte på <laughs> teater. Jag har så borta i huvudet. Jag har en huvudverk här. Teater. Jag också också borta så det, är, det är lugnt. Men du sa teatern. Teatern, fast teater i plural. Oh, är svenska <laughs> Okej. Okay. Och i alla fall. Teatern, unite! Okej, okay, det är alla teater. <laughs> Teatrar. <laughs> Teatrar. Mm. Ja. Och som sagt, genom att individen går igenom det här förbättras då deras egen teat och därmed hela världsaltet. Och Därmed hela den mänskliga civilisationen. Mm -hmm. Mm -hmm. Så det är det som de gör typ. Ja. Ja. Som jag sa, de gör väl inget viktigt Tolkningsfråga. <laughs> här tolkningsfråga. Fast de gör något ganska tjejligt. Eller de gjorde någonting ganska tjejligt på 70-talet. Ja, uh, 70-talet igen. Mm -hmm. Mm -hmm. För att 1973 påbörjades operation Snow White då som gick ut på tag i de dokument som handlade Hubbard misstänkte att den amerikanska regeringen hade som enligt honom felaktigt smutskast... smutskastade honom och hans kyrka. Jaha, typ det med avlyssningen. Nej, just det, de hade inte det då. Han trodde <här> att regeringen... ville utveckla? <här> ja, <här> nej. Jaha, nu fattar jag. Okej. Okay. Jag trodde det var så att han trodde eller han trodde att regeringen typ avlyssnade på honom som de gjorde i period nummer ett. Mm. Och hade en massa så här information om honom. Och typ tänkte använda den negativt. Uh -huh. För jag tyckte det lät som så här de hade inte avlyssning på 70-talet men jag kommer berätta för dig snart att de avlyssnade den amerikanska regeringen. Mm. Så det där. Gjorde de det ja, så det där var typ propeller typ på ro. No. <laughs> I mina öron. Men det var inte så du menade. Så att, okay. Men Operationen, den gick ju inte så bra. Nej. Den gick inte bra överhuvudtaget. Inte för Hubbard i alla fall. För att det spårade nämligen lite ur lite <går> ganska mycket <går> till en typ hel kriminell konspiration som utfördes av kyrkans gren för då. Det stod typ legal and investigation då. Alltså typ just legal team, alltså deras alltså så där advokat man kan jag men ja ah, De specificerade sig i det. Det här heter då Guardian Office och det leddes av Mrs. Hubbard. Oh, gulligt. Mm. Fast Mrs. Hubbard var inte så gullig. Okej, okay. det var lät fint. <laughs> det lät väldigt fint. Um, men det gick ut på att sätta dit kyrkans fiender för brott som de själva egentligen hade gått, begått. Typ. Oh, Eller alltså, ja. de, de, de gjorde brott- för att sedan fryma andra färger. Alltså, de utsatte sig själva för brott. Vad säger ni? Alltså, de typ mordhotade dem själva och bara det var du. <laughs> ja, men det kan man väl göra? Ja, varför inte? Och I'm not liksom. Och alltså, många av de här fienderna. De var ju typ journalister och den amerikanska regeringen. Det är liksom. Standard. Standard. <laughs> um, men det var då en journalist som skrev en ganska så här kritisk bok om kyrkan och de fick då typ brev med mordhot och typ terrorhot från den här journalisten och det slutade med att hon dömdes för mened och olaga hot. Va? På riktigt? Ja. Sitter hon inne för det nu typ? Eller hon gör ju inte det nu. Nej just det, det var ju länge sedan. Det var länge sedan och alltså, det bevisades ju sen att det inte stämde. Ja ah, just det. Men, Men alltså, det slutade det? med typ att hon fick betala 8000 i kostnader för det här. Wow, fick kunde det? Ja. Knivigt. Alltså 8000 dollar. Mm. Vad är det? 64 000? Ja. Någonting sånt. Men det slutade inte där. För att två Guardian Office-agenter, då, som vi kan kalla dem, mm. de infiltrerade även den amerikanska regeringen genom The IRS, vilket är typ deras skattemyndighet, mm. och Department of Justice. Alltså det var en på varje. Och de avlyssnade myndigheten och kopierade dokument. Mm. Det är ganska. Det är olagligt. Det är lite kaxigt. Mm. Det är helt kaxigt faktiskt. Jag fattar inte hur man kan göra så. Det känns som att det verkar så svårt att komma in och kunna göra någonting sånt. Men mm. de hittar väl en väg? Ja, tydligen så gjorde de ju det. Mm. Men en av dem då erkände för att ha varit i beredd för. FBI. Mm. Så drog de ju fast. Och FBI stormade kyrkans lokaler i Washington och Los Angeles och hittade alltså mängder av stulna dokument, avlyssningsmedel, så här typ. Amen, saker som får bryta sig in på ställen. På ställen, liksom. Åh, oh, Gud. Alltså, literally verktyg för att bryta det in hos folk. Sam typ, så här. Dokument som handlar om hur de förde ett krig mot <skratt> deras fiender vilket var typ staten och journalisterna <skratt> jag var töntig jag var ju ärligt och det här, alltså det bevisade ju typ att hon journalisten var oskyldig ja. för, för de, hade ju, de hade ju dokumenterat allting tänk att vara i den sitsen och blir anklagad för någonting och du vet inte ens varför du blir anklagad för det Nej. Men du blir och liksom fast för det mm. alltså på riktigt och hon för fast med ned för hon sa att hon var oskyldig hela tiden. Mm. Och det här, alltså, men det förstår du hela hennes skada i är, liksom. mm, är Och vem är så fel är det. Jo, kyrkan som inte gör någonting. <laughs> I alla fall. <laughs> så tycker idag kyrkan alltså, att det var fel. Men de tycker ändå, eller det jag kunde läsa mig till så tyckte de att det var berättigat. Då det hade blivit liksom harassed av den amerikanska regeringen under de 20 Fast åren de hade funnits... bullshit för man vet ju inte om de har blivit det det var bara han som var paranoid att de hade dokument om honom ja, alltså, eller hur? skärpning skärpning för fan <hör> nu har jag hittat en liten teori här som jag tyckte var kul jag tänkte ta en annan först men då visste Anna vilken det var Eh, för er som undrar så var det eh, om Fruit Machine, vilket var typ ett test som Kanada hade en som för att se vilka människor som var homosexuella. Eh, de typ visade folk porr och så mätte de hur mycket ögonen typ diluted eller sånt. Men sen tyckte de det var fel och sen så började de att de mätte typ eh, pulsen av blodet i könsdelar när de visades porr. Men sen så skrotade de det för de tyckte det var fel. Så. Men det var inte den jag valde. Fast nu vet ni det är fel ändå. <laughs> I alla fall. Den jag valde. Jag döpte den till förbud resulterade i förgiftade drycker. Oh. Oh. Jag tror att du kan här. veta. Ja. Så under 20-talet i USA så blev det typ strikt alkoholförbud. Alltså du fick inte dricka, du fick typ inte tillverka, transportera, importera forskälja. Alltså, allt sånt var typ alltså det var ju strängt alkoholförbud. Ja. Och detta var för att vad jag fattar som hade typ kyrkan de hade ganska stor inverkan på typ USA som land mm. och de tyckte väl att det var lite så här eh, vad hände verkligen med människorna när de dricker? Och då typ tog USA:s regering de upp det här och då införde de för bud. Folk var ju missnöjda. De saknar i alla feta fester. Du, vi får dricka vatten på festerna nu, sa de. det går inte. Så massa små olagliga bryggerier startades upp. Och eh, det var också de här svartklubbarna som var då också. Ja. Det var hemliga barer typ. typ. Och det här var ju backslash deluxe. För nu började allt fler dricka. Alltså nu drack ju fler än innan det här förbudet. Mm. Och då blev det så här, de som ville banna alkohol blev typ skitsura och bara, det funkar inte. Så för att sätta stopp för de här hobbyspritmakarna så började typ regeringen addera skadliga ingredienser i det som användes för att tillverka sprit. Typ träsprit, vilket man, det ska man inte dricka. Det är rätt farligt. Åh. Ja. Så Enligt en sida så stod det att hundra personer dog och regeringen trodde att ja, men nu har jag så många dött så då kommer folk sluta dricka den här spriten för det är ju inte bra. Men sen att eh, folket typ inte slutade supa och de drack som aldrig förr så att ungefär 10 000 folk, människor dog för att de drack typ förgiftad sprit och vissa fick så här skador för livet. Och, alltså, det är ju delad sanning. Alltså det är sant att regeringen um, förgiftade och stoppade i skadliga ingredienser men det var aldrig riktigt menat att typ döda någon. Utan det var så ja ah, nu får du skada, nu vet du hur det är nu dricker sprit. Men um, det är ju inte så jag är himla rätt heller. Nej, det är inte. Alltså grejen var så att de, de tänkte inte döda någon men det bara blev så av misstag. Oh. Man tror ändå att det var ungefär under hela den här perioden när det var spritförbud så dog typ 10 000 för att um, de drack sprit då. Och många blev ju skadade för livet. Alltså vissa blev blinda. Typ förlamade. Mm. Alltså hela livet blev typ förstört. Don't drink the tea sprit kids. Nej. teori oh, nummer fyra oh, oh, oh. <laughs> och det här är typ Stranger Things ja. fast på riktigt om ni inte vet det så är Stranger Things en bra serie mm. det handlar typ om ja, men att den amerikanska det är ett amerikanskt labb i Indiana som utför tester på människor mm. och det här går lite snett då en flyr Ja, en flyr och, och så blir det ja, ja. kaos. Och så blir det ett, ett fönster till en annan dimension. och så ja. Ja. Eh, Den här är då delvis baserad på en händelse. Mm. För att i den nya säsongen. Mm. Eh, om du inte sett säsong två så förekommer spoilers nu så att du är medveten. Mm. Spoiler över <laughs> tid. <laughs> ja, Nej, men alltså, hon, den här som flyr från ja. labbet. Mm. Hon träffar ju sin mamma. Det här utspelar sig på 80-talet. Yeah. Nej Men det är ju då en tjej med typ... Psychic abilities. Eller ah, hon Ja, typ... ah, har... 11. Ja, ah, 11. Hon har typ konstiga krafter och det är därför de gör experiment på henne. Mm. Och sen flyr hon då. Och sen så i säsong två så får man veta lite mer om hennes bakgrund. Yeah. Till exempel då att hon föddes i det här labbet och det är därför hon har de förmågan hon har. Ja. Och mamman gjorde typ motstånd. Ja. För grejen är typ så här att mamman blev utsatt för experiment av staten. Mm. Och sen så blev hon gravid. Mm -hmm. Och så blev barnet den. Ja. Och sen typ ville inte staten att de skulle veta mm. något. Nej. Så de behöll barnet och mamman gjorde dem typ de typ motståndets hjärna. Mm. För det är, det, det är den delen som är sant, att på 50-70-talet så utförde den amerikanska regeringen, eller ja, CIA, experiment på en del ofrivilliga medborgare. Och mm. det är ju bara crazy bananas. Det, det är galet. Det är galet! Crazy bananas! Men det här då, det var en serie olagliga experiment som gjordes på människor av CIA från åren 1953 till 1973. Och det är ju ganska, det är ju inte länge sedan. Det är ju ganska moderna tidsperioder ändå. Ja. Man hade ju vett, liksom. Förresten, mm. visste du Jag kommer säga fun fact med Anna. Mm. Den, si äh, den sista, den första Star Wars-filmen ja. kom ut innan den sista, typ vad heter det? Huvuddaglig av läksning från kroppen. <laughs> Vad då? Den sista decapitation, vad heter det på svenska? Ah, halshuggning. Ja, den sista halshuggningen av guillotine i Frankrike. Alltså, den, den första Star Wars-filmen kom, kom ut före den sista guillotinavrättningen. Ja, det är ju bara galet. Det är jättegott. Du räftar inte Frankrike, eller? Men de älskar sina guillotiner. vad ska man göra <laughs> liksom? Ska, visst, alltså, vissa länder har fortfarande dödsstraff. Men guillotine, det känns ju typ 1700-tal Ja, fast alltså jag gillar den Men du vet ju det här alltså, Jag vet inte om det är sant Men jag vill tro att det är sant För det, det låter logiskt mm. Att en människa typ Behåller medvetandet Ungefär 20 sekunder efter Det har blivit halssuggen mm, Men det är ju det blodet i kvar Ja, blodet hjärnan, typ Hur som <laughs> Lite off topic Men ja. då är det är inte sant men man pratar då i alla fall om 150 olika experiment, alltså olika sorters experiment på människorna. På människor ofrivilligt. Uff, en del ofrivilligt, men vissa är frivilligt. Varför? Jag vet inte om de var frivilligt, men ja. jag vissa kommer inte. kanske det. inte ens visst att de blev experimenterade mm. på. Exakt. Eh. Oh ja. Men de här experimenten involverar i alla fall bland annat LSD och andra LSD och andra psykedeliska droger som ecstasy till exempel anvades. Syra kanske. Syra. De använde heroin också lite. Mm. Och typ exper experimenterade det med. Vad ville de få fram? om de det Eller ville de, ba vill de bara få en uppfattning om drogen typ? Alltså målet med experimenten som involverade LSD det var ju typ att de skulle kunna använda den här drogen för att kontrollera alltså människors hjärnor. Mm. Alltså kunna typ radera med minnen få dem att göra saker och även typ psykologisk tortyr. Gud, vad hemskt. Jättehemskt. Och det här, alltså, vad, alltså... Då kan man ju ställa sig frågan, vad vill de ha mind-control till? Jag vet inte. Och då kommer vi tillbaka till den här teorin vi hade i burken någon gång. Om Paul McCartney varva. Ja. Ja, att han hade ersatts och delade ut LSD. Ja. För att staten skulle styra ungdomar. Det är ju inte så far off om man tänker på den här teorin egentligen. Nej, alltså... Jag vet inte, det kan... Tänk om någon de satte små Att de gjorde De typ modifierade LSD Så att man som människa Blev mer lätt påverkad Eller så Som när du är typ en hypnos Då tar du in saker i hjärnan Och sen typ utför det under millimeter Eller någonting Att det kan ha någon sån effekt Typ att du sätts i direkt hypnos Så skulle det kunna vara För med hypnos kan man göra rätt mycket skit Ja förresten, ett annat sådant fakt. Hypnos är på riktigt. Ja. Det visste inte jag först. Visste du inte? Mm, nej, eller jag, visst, jag visste det nu. Ja. Men jag var typ tiest så det hade varit skämt. Mm. Fast det ser typ skämt ut. Det, så det är inte konstigt. Det verkar så himla trippigt så det är Sen så var det även elektroshocktherapy och den är ju lite Ja, de utförde inte bara grejer. Nej, utan de liksom och det där. Ja, men elektricitet på människor typ. Det är ju i princip ren tortyr. Mm. Alltså jag vet inte hur starkt det är, Men det, det var ju det som hände mamman Ja jag tror det Hon fick ju, jag tror hon fick såna Ni vet i film och få typ sensorer på hjärnan ja. Och så bara, jättesark elstöt mm. Så hjärnan blir helt mos När hon då var gravid med det här barnet Så att, ja Det är det hela scenen går ut på Nu vet ni det Eh mm. Det känns ändå ganska galet att en sån serie är på något sätt baserad på verkligheten. Jag trodde ärligt att. Eh, alltså det var ingen det var som fick ett sånt här barn. Men liksom... Att de ens gjorde experiment. Men mm. vet de vart det här eh, testet var lokaliserat? Ja. Eh, man, alltså, man pratar inte om några så här exakta positioner men typ. USA och Kanada. Mm. Det kanske bara på flera olika ställen också. Ja, och ofta så var det på universitetssjukhus och fängelsen universitet. Sjukhus förstår jag ändå. Fängelsen. Det är ju, det är ju, fruktansvärt. Då. Det är ju helt och hållet Ja. Tänk på sjukhus om det ligger en massa små typ, dementa farbröder så kommer någon och bara vill du testa eller styr? Frästande din med satan. Mm, ja, typ. Um, oh. Vi var hemskt. Alltså det är ju det känns ju inte verkligt överhuvudtaget. Nej, men det är det. det är verkligt. Men de allra flesta experimenter de skedde under de första tio åren. Och vid 1973 så insåg jag att det här är ju fel. Mm. <laughs> Varför de inte insåg det, det förut tog de bara typ 20 år, eller 10 ja. år då kanske. Ja, egentligen borde de insåg det från första början. Mm. För anledningen till att de slutade med LSD det var typ, att ja, drogen är för, för liksom, okontrollerbar. Mm. Och det märkte de först efter typ 20 år eller inte. Ja. Alltså, idiots, Vilka typ så här, höll i de här testen egentligen? Det måste ha varit första amatörer. <laughs> Fast det kan det ju inte varit heller. Det måste ju varit så specialiserade mm. alltså som verkligen kan det här. Eller hur? Ja. Alltså, det är inga liksom gymnasieelever direkt som går natur till. Det hade varit något. Alla bara, jag väljer natur för jag jag vill experimentera på människor. Jag vill testa LSD. <skratt> ja, men att experimentera på människor, det sker ju fortfarande säkert någonstans. Mm. Djurtester sker jag faktiskt fortfarande. Ja, och det är ju något som. Vi aktivt försöker stoppa idag. Ja. Vissa mer än andra. Jag kan tänka mig typ att. För jag känner som att Kina skulle kunna vara ett sånt land som. Tänk människor. människor. Nordkorea. Ja, ah. ah, Nordkorea. <laughs> det är så att de har lovrummet. Du, det kan tänka mig typ att Nordkorea um, um, På något sätt experimenterar med sina soldater så att de blir superstarka. Ja, ah. typ crispr cas Mm. En intressant genmodifieringsteknik. Mm. Utan att gå in på det så mycket mer. Ingen vet i alla fall exakta siffror om liksom hur många människor det här omfattade och så. Man vet kanske inte så mycket vad de kom fram till heller. Nej, och det är ju mycket för att alltså knappt ingenting dokumenterades. Nej. För då kanske de menar, de kanske visste någonstans att det inte var så himla bra. Ja. Och liksom mycket förstördes 73 när de landade i de här experimenten. Mm. Och det kan säkert vara så att de som du sa typ insåg att det här inte är etiskt eller moraliskt rätt någonstans. Att de typ så här upp alla dokument. Ja, de vill typ radera det. Men det är ju rätt svårt när man har typ levande bevis på att det har hänt. Mm. Jag tänker ju också på det utan att vi får formen detta. Har du sett den? Nej, men jag vet vad den handlar om typ. Alltså det är ju en film om typ en diktatur Det är ju England i någon slags Jag tror, ja, det, det, ska... Ja, jag tror det ska föreställa vår tid mm. Fast om England hade varit en diktatur mm -hmm. Och då har de ju en grej Att det var ett läger Där man testade Alltså man gjorde experiment på människor Och det är därifrån han Vi kommer ifrån oh, att man är Det är därför jag... han är typ arg på människor oh. Han är arg på, oh. på mänskligheten att man är labbrottor. Mm, Precis. Oj. Och då typ brände de upp allting. Det skulle vara hemligt. Men som sagt så visste inte ens några av de medverkande att de var med i ett experiment. Så det är ju typ kidnappning. Ja. <laughs> alltså så i princip så sprutar de bara in droger i människors system. Och, och så vad det hände. <laughs> ja. Åh, typ. oh, gud. Det är väldigt svårt att typ förstå att det här har hänt. Ja, det låter ju verkligen det låter som om det är en serie. Och den har ju en serie baserad efter sig. Den har massa serier baserade efter sig. Ja, den har fler, mm. tror jag. Ja, Eller det är ju mycket som, är det alltså, det är mycket som tar upp själva den här grejen, men alltså, man har ju aldrig tanke på att, alltså, modern... att det skulle ske i modern tid. Typ. Nej, och 73, det var ju inte så... Det var ju typ, typ 45-46... 44 år sedan. Ja, alltså det Alltså våra föräldrar levde då. Mm. Det är svårt att fatta. Det här är något jag skulle kunna tänka mig att man kanske gjorde på 1800-talet. Men då mm. fatt man inte visste bättre. Ja, eller 1500. talet På typ slavar och skit. Ja. Gud, jag... Den kan man ju ändå se framför sig. Och bara tänka, eww. Mm. Du har inte sett Jons folkfilmerna. Du har hört namnet Peter ätts för att jag har sagt det 15 000 gånger. Ja, men jag vet inte om det. Är. Det är en snubbe mm. som. Eh, han hängde i lite bad gangs liksom. <skratt> ja, men. Han hängde i lite fel folk, måste vi säga. Och. Eh, Me. Han gjorde lite dumma grejer kanske, okay. men det är lugnt, för vet du varför han gjorde de här dumma grejerna? För att skydda hans familj Det hade varit en bra film För <laughs> regeringen eller aliens vill döda honom Nej uh, Alltså det är så att John Falk, filmerna är ju baserade på det här och John handlar ju typ om en polis som Det där är han som heter Ja. Ah. Ja, jag har inte sett dem men, alltså Det handlar typ om en man som är polis, Johan Falk, som återvänder till Göteborg. Göteborg. göteborg. <laughs> och Action stad, Ja. Kriminalitet överallt. Ja, typ, enligt filmen. Ja. Men, i alla fall, han kom dit och så kom han till någon så här special unit, alltså typ FBI av den Göte alltså göteborg Nej, mm. <laughs> Det är en så löjlig film när man så här. Ja. Uh, och så för han då veta att polisen använder sig av privatpersoner som de pushar in i kriminalitet för att de ska få vinna av det. Polisen? Ja. <snittet> Gud, vad dåligt! Och det är typ så här... <snittet> det är inte ens bra någonstans. Nej, alltså, om, man om man kollar på det här ur Peteres perspektiv för vi börjar där så, alltså han var från Falun eller någonting. Eh, ja, vad jag förstod det som. Mm. Men han var ju Göteborg. Nej, han var inte alls i Han var i Stockholm tror jag. Mm. Och jag menar, han ägde en krog liksom. Och sen en dag så typ kom det två män och typ satt honom i en bil. Och så visade sig att det var poliser. Och de bara vi vet att du liksom du alltså vi kriminell <laughs> ja men typ va nej men han, han hade ju lite så här kriminella människor som hängde på hans bar hade han hade en bar ja oh. men och de tyckte väl att han var lite cool typ verkar det som mm. för det här är ur hans pers egna perspektiv då de tyckte jag var cool de tyckte jag, jag var satt cool. med bilen och vi körde iväg <laughs> I alla fall men de erbjöd honom i alla fall då att han skulle börja jobba för polisen mm. eh, i hemlighet då, och infiltrera alla de här gängen då och ge dem information oh. och så och så sa de de lovade honom att om det här skulle gå fel så skulle de skydda honom, alltså de skulle se till så att han fick ett bra liv ändå De har hans back mm, det hade de inte hey. och till ni ska lovat lova lovat honom att det var liksom svikare ja. hugga honom i ryggen men han började i alla fall typ så här. Jobbar lite för bandidos så hälsar Angels och så lite musiksnubbar. snubbar. Mm. Ja. <laughs> My crowd, you know. Yes. <laughs> och samtidigt informerar han polisen och så här han var typ dubbelagent. Han var dubbelagent typ. Ja. Fast han var privatperson för att det händer ju att polisen infiltrerar saker. Mm. Men då är det utbildade poliser. Det är det som är så så, så han var egentligen bara en vanlig civilare. Och polisen bara, ej, skulle du kunna göra oss en tjänst? <laughs> typ. Och så han bara, visst, vad går det ut på? Och polisen bara, riskerar ditt liv. <laughs> men oroa dig inte. We got your back. Blink, blink, blink. Blink, blink. av en typ så. För att men, många av de här scenerna ur Johan Falk är plockade från verkliga händelser i hans liv. Det är till exempel en. När... Han är ju typ misstänkt för att berätta för polisen liksom och jobba med dem. Mm. Och då åker han till, i filmen tror jag de åker till Tyskland. Mm. Eller någonting. Och liksom ska ha ett möte om typ vapen, droger eller någonting. Um, you know, everyday mm. stuff. <laughs> <Yeah>. <laughs> um, och då säger de att han ska vänta på sitt hotellrum. Mm. tills de hämtar honom och så hämtar de honom mitt i natten han kommer in i ett totalt inplastat hotellrum Låser en låt till Hannibal ja typ och så äh, sätter de honom på en stol och så riktar de en pistol mot hans ansikte och säger att vi vet att du jobbar för polisen Pe Peter Peter han får en pistol riktad okay, mot sig ja och det, alltså, det här är ju, jag refererar till filmen nu för jag, jag har även hört där han berättar om att det här faktiskt hände. Mm. Um, men då blev han hotad av um, bad boysen. Mm, precis. Okay. Mm. The bad, boys. <laughs> bad boysen. <laughs> polisen är väl också bad boys? Men ja, jag... i alla fall i den här historien. Men, i alla fall. Och han han kände ju bara så här nu dör jag. Ja. Jag the, dör. the police don't have my back. Men han typ lyckades vända på det, genom att han typ bara, tror du jag är en jävla gulare? <laughs> Var då så han typ övertalade dem att han inte hade någon spåkning ja. med polisen. Han sa typ, skjut mig, för jag blir hellre skjuten än att bli anklagad för något sånt där typ. Och, sånt. och de bara, shit. Så han han och, och sen så släppte de honom liksom. Mm. Och då sprang han iväg och levde lycklig hela sina dagar. Nej, för han avslutade som journalist och nu så lever han på flykthällsliv. Gör han det? Ja. På riktigt? Ja. Nej. I Sverige? Eller mm. runt om i världen? Runt om i världen. Men det är inte så mycket att fly till i Sverige. Mm. <laughs> Såhär, bilar runt. <laughs> Nej, men han... Åh oh, gud, tänk vad det gör att han ska fly från en stad så tar han SJ och så är tåget försenat <laughs> och så kommer polisen och de och bara, det är han! Fast är inte polisen som jagar honom. Nej det är bara bad boysen Det är bad boysen För han har ju svikit dem Men polisen ja alltså. De borde ju ha honom så här eller Det var ju deras idé Ja alltså de sa ju att de skulle skydda honom Men det har de inte gjort Överhuvudtaget Hoppas de tar upp det på morgonmötet <laughs> bara, Hur gick det med en pet nu då <laughs> uh. Jo han är fortfarande på <laughs> Gud Hade han familj Ja de är, ju, de är ju med mm. Jag förstod så Men gud vad tragiskt Men alltså, det finns ju även en annan del På hur människor ser Peter mm. eh, Till exempel han lilla, Hans lilla kompisar I mm, Ja i, I de gängs Vad liksom. går du lilla rotta <laughs> uh, Var han nio år som uh, Ja han, var, han jobbade shit. nio år Som det det var på 90-talet där jag kan bara... Länge då nio år. Mm. Det är klart att han, han får folk arga sånt säkert. Det finns ju en annan syn på Peter i alla fall. Och det är den här synen att... han alltså, För den bilden som vi har fått av hans bok till exempel det är att han var en god person liksom. Mm, och filmen också kanske. Ja. Han blir ju porträttet som hjälten. Ja, alltså jag, jag, jag tycker Frank Wagner är en ganska nice person liksom, hyfsat. Eh, jag hade nog tänkt på honom och personligen men nej. Alltså det är en kul karaktär liksom. Men om man läser lite på den andra sidan av internet så läser man alltså folk tycker inte om honom. Nej. de tycker att han är jävla gulare. Ja. <laughs> Rotta. Svikare. Svikare. Kriminella, alltså de som inte tycker att det var fel att han liksom, förrådde hans friendos, liksom. Mm. De tycker liksom att han var kriminell överhuvudtaget och han bara skyddades av polisen. Mm. Och då pratar man om att han använde polisen för att. Ja, men alltså för att komma undan med brott som han begått själv. Um, och som är själv. Ja. Uh, till exempel så. Han, ska han ha våldtagit en tjej då? på en finlands båt. Men enligt de här andra personerna så skyddar, alltså polisen håller det här lite hemligt. Mm. För att de vill ju ändå framställa honom som en hjälte, även om det får dem att se dåligt ut för att de svek honom. Mm. Så alltså det ser ju ännu värre ut om han skulle ha varit liksom. Våldtäktsman. Ja, våldtäktsman och, och kriminell. Samtidigt och samtidigt liksom. agent och ja. allting. Ja. Det ser inte bra ut liksom. Och sen vet vi inte om det här är sant. För det står ju typ på bröderskapets arkiv och massa sånt. Så man Ja, i sidor typ. Det, det ser ut som att de bara sura på honom. Och försöker frame mm. honom. Ja, du är en våldtäktsman. Ja. Jag visste faktiskt typ ingenting om den här Peter. Mm. Ärligt talat. En inte så jättemysig snubbe. Nej. Men ganska helt okej okay film. Mm. Vad skulle du betygsätta filmen? Uh, Sju. Vad skulle du betygsätta historien om Peter? Fem. Vad, vad skulle fint. du betygsätta hans hårfäste? <laughs> tänar <och> av <tänar>. Ja, jag <laughs> tänkte väl det. Jag ska fråga din fråga, Maa. Jaha. Hur ser du nu på de tidigare konspirationsteorierna? Oh. alltså typ chemtrails Paul McCartney ja <clears throat> ja um, ärligt talat så säger jag nog för dem som jag gjorde först då mm. för hur ska man säga, de är mycket svårare och typ så här, verkligen bevisande är Sanna de här känns mer jordnära på ett sätt, kan man säga så ja, men det bevisar ändå liksom att i, i tidigare fall och framförallt den amerikanska regeringen har liksom mm. gjort lite konstiga grejer. Och då kan man ju börja fråga det sätter sätter sig, det låter ju inte Chemtrails så Nej, och speciellt galet. Om typ um, CIA är kapabla till att experimentera på människor, då kan de lika gärna vara kapabla till att assassinera Marilyn Monroe och andra saker. Alltså, visst det här, det här sätter ju de tidigare konspirationsteorierna i perspektiv ja. när man får höra det här det blir nästan att man får tänka om helt och hållet. Mm. Men det finns ju ändå inte så mycket bevis för det, så jag tycker inte ah. Men jag tycker ändå att man... Så här, om man möts av en konspirationsteori så tycker jag att man ska um, vara kritisk mm. tills det motbevisas att den är sann. Mm. Um, beroende på teorin, kanske. Mm -hmm. Ja, om... Alltså, Vissa märker man ju direkt så här. den här. Det finns ingen som helst möjlighet att den här är sann. Mm. Andra, lite mer trovärdiga. Ja. Men ändå, även om, det, även om evolutionsteorin måste man ju vara kritisk till. Mm, precis. Alltså även fast det egentligen är typ bevisat så är det inte det. För vi kan inte fastspika någonting. Nej, den inte. dag vi kan det, det då... Jag tror inte vi kommer kunna göra det ens, för då måste vi typ gå, åka tillbaka tiden tiden och kolla så här, ja. om det ska vara liksom så riktigt scientifikt bevisat. Det är så många faktorer som spelar roll. Mm. Och samma gäller väl konspirationsteorier. Så var kritiska. Jag har en burk. Yeah! Är det din tur att dra idag? Ja. Jag såg inte mina muskler. Mm. Har du gjort lika många lappar som avsnitt? Jag tror det. Om inte typ någon mer. Okej. Okay. Dagens burkteori är följande. Hitler låg bakom 9-11. Um. Nej. <laughs> Han var Hitler är så död. Is dead. Um. Ja. Jag kan väl förstå sambandet här och det är ju det här med Antichrist och att eh, de terrorister som utförde dådet enligt den eh, teorin som majoriteten tror på Frågan är om det var terrorister eller teorister Ja Det kan man fråga sig Nej men då kanske de tror att eh, en av de här terroristerna som gjorde det är Hitler och på så sätt så ligger Hitler bakom den eleven. Jag tror det handlar mer om jag äh, att Hitler är odöd. Ja, <laughs> typ och så har han planerat att äh, nej, fuck ju USA. För, eller Tyskland var väl aldrig riktigt kompisar med USA. Nej, Gud, de var ju ärkefiender. Ja, så det är inte ju... konstigt att Hitler skulle vilja typ hämnas. Ja, så det är väl lite mer det som den här teorin är. Men det är så här Alltså han, och han man inte dog i bunken då händer nu? Nej. Hur gammal hade han inte ens? Alltså han hade var han varit... inte typ 50 då. Ja, jo, han var gammal. Eller han, var jätte... han var inte jätte, han inte så här 70, men han, var ju... han hade säkert kunnat leva ett, ett, ett tag till, men han kanske skulle vara typ 90 nu. Mm. Jag vet inte när han, föddes, han föddes. inte han, typ på 1800-talet. Ja, han föddes på 1800-talet. Ja, han hade varit så typ jättetidigt, Och det här, det var ju ändå 2001 Ja. Han hade, Så om vi säger att han är född 1901, då var han 44 i slutet av andra världskriget. Mm. Då hade han varit hundra år. Ja, och, <laughs> 100 och jag vet inte hur många hundraåringar som bara får tanken att jag, jag ska kapa ett flygplan. Har du sett hundraåringen i... som klev ut genom fönstret och försvann? Ja, men det är ju inte Hitler direkt. <laughs> Vem vet? Who knows? Så, jag kan äh, hitta värsta starka pillren som gör att han blir odödlig. Mm. Det finns ju också en teori om att Hitler är odödlig. Det har väl lite att göra med ant alltså, Antichrist och så. Om man tänker konceptet Antichrist så är Hitler det För Hitler är samma som Napoleon skulle vara då. Liksom. Hade vi inte den här konventionen om att Napoleon är inte värdig att vara antikrist? Jag tänker inte säga den Genghis Gengiskan. Alltså, jag hatar hur himla. Nej, inte Napoleon! <laughs> Nej, men jag, ja, jag, alltså jag är inte så insatt i Napoleon. Men jag menar, om man jämför med andra så fanns det ju värre. Jag vet inte varför. Men jag tänker på Napoleon. Då tänker jag på tack och Jag visste inte att han var en dum snabbhet till att börja med. Nej, Eller jag, vet bara jag visste kort. inte vem han var. Jag visste bara att Frankrike hatade honom. Ja. Jag bara, ja, han är kort. Men han var inte ens så kort. Han var inte kort överhuvudtaget. Han var typ Okej, okay, han var väl lite längre än, jag, än mig och jag är kort. Men det här var också på TikTok typ talet. Så ja. då får man vara kort. Udda. Men. Vet du vad som är bra med den här teorin? Att vi drog den idag. Nej. För när vi kommer tillbaka mm. från jul av, mm. två veckor break då vet ni vad vi ska prata om? Det har jag glömt av. <laughs> Får jag gissa? <laughs> ja. Jag tror vi ska prata om 9-11. Ja, mm. för du vet att vi inte ska prata om Hitler. Nej. Um, nästa avsnitt då? Det släpps i januari. Eh, och för att vara lite mer exakt så släpps det den 8 januari. Eh, och det är då vi kommer prata om 9-11. Väldigt. Det är en, egentligen det är en ganska känslig sak att ta upp. Ja. Eh, Jag känner mig lite dum för att du skämtat om det. Respektabelt. Faktiskt. Men på samma sätt så har vi skämtat om JFKs huvud. Ja. Um, så jag känner att vi har Vi har gått förbi en gräns redan <laughs> No point stepping back Så ja, vi kommer gå in på 9-11 Och ja, ni vet vad man säger Vad är 9-11? Vem gjorde 9-11? Är 9-11 på riktigt? Du vet ju vad man brukar säga Bush 9-11 Yes or no, find out next week Yes Sådär <laughs> Dr. Phil till. Ja, hur som helst Tack för att ni har lyssnat på um, vad Safen. blir det? 2017 års sista avsnitt. Mm. Julavsnittet. Ja. Med all härlig julmusik som du kommer att redigera in. Mm. Det kommer bli riktig, riktig mystämning för det här avsnittet. Mm. Uh, gå gärna in på vår Instagram podden.konspiration och gilla alla inlägg och följ oss. Följ våra privata Instagrams, Moachips och Delicatormonstret. Och sen så får du jättegärna gå in på vår Facebook-sida vilket är podden konspiration. Podden.konspiration. Ja. Och Jag för alla det. källor och artiklar som vi använder oss av i avsnittet jo. så finns de på vår hemsida ja. poddenkonspiration.se Precis. Och eh, maila in till oss. Ni har fortfarande inte gjort det. <laughs> det blir bli lite tomt. Börja damma i inkorgen. <laughs> podden.konspiration.at Sen får ni jättegärna eh, gå in och ge oss högt betyg på iTunes. Vi, så fler folk härligt. tittar Så vi hamnar här gruppen i listan eh, För vi finns ju på iTunes Sen finns vi även på Acast Från den förra veckan mm. eh, Så en ny Android-lyssnare Kan ni gå in där Underlättar en hel del Och med det Tackar vi för oss ja. Och för 2017 En trevlig jul så syns vi nästa God år God jul och gott nytt år God jul och gott nytt år <laughs>